30. A kötelezettségeink általában a viszonyoktól függjenek. Valakinek az atyáról van szó. Kötelessége róla gondoskodni, neki mindenben engedelmeskedni és elviselni, ha szidalmadza és megüti. És ha gonosz az apa? A természet nem a jó atyával fűz össze minket, hanem az atyával bármilyen is. A testvéred igazságtalan bánik veled? Őrizd meg hozzávaló viszonyodat, és ne azt nézd, hogy ő mit csinál, hanem azt, hogy neked cselekvés közben a magatartásod a természetnek megfelelő legyen. Hiszen más nem árthat neked, ha te nem akarod. Csak akkor szenvedsz kárt, amikor azt hiszed, hogy más valaki árt neked. Meg fogod találni, hogy mi a jó szomszéd, a polgár és a hadvezér kötelessége, ha hozzászoksz a viszonyok figyelembe vételéhez.